روو په تیر درس کې منږ او تااسې د تنسیر یاد د مسیحیت د خپوللو د پهدیدد په باره کې یوسه تفسیلی معلومات واخسته د تنسیر تاریفه واخسته د غو تاریخ هم اخسته او طرغه وروته بیا د تنسیر اهداف او مقاصددم واخسته چې څنګه دوی په اسلامین کې مسیحیت یاکوفر خپوي او د غو اقتصادی او دینی او استعماری او سیاسی اهداف هم ټیړل او آخر کې د دې نقطې تراغلو چې تنثیر په افغانستان کې ید مسیحانيت خبرول په افغانستان کې په کومي مرحله کې قرار لري نور به اذان وسم منځ ته لاړو داس مينګړې پاتې شو ما ته سر وادو کړ ان شاء الله په دې بار کې دڅوڅي کې تاسو په خدمت کې پراته لن کې درڅ کې وران دې کم مسیحانيت خبرول په افغانستان کې بره یوه خطرناکه ک دیده ده خلک اوغران په دی نظر دی چې د غر د یوادونونه غواړي په منځ آسییا کې یو نو مسیحی اسرائیل جوړ کې لکه څنګه ش دلته په منځینې ختیز کې د حجااز په شاخوا کې د مکې مدیې د اظهر او د استانبول او منځ کې دلته یو یهودی اسرائیل جوړک داس دوی غواړی اوس چې په دغ منځ آسییا کې یو مسيحي اسرائيل جوړ کید مرکزی افغانستانه ځکه دغه مسيحي اسرائیل نوم مسیحیت مسيحيته په اسانه منځنۍ اسیا اسلامی اسلامي جمهوریتونه شید پاکستان تاجکستان تركمانستان قزاقستان قرغیزستان دته هم په اسانه خو غربي دوله مسيحيت نه روسی دوله مسيحيت روسی دوله مسيحيت په دمرکنه شته ده غربي دوله مسيحيت بلدي خو ورخوريه او منډغه ده او بلدي افغانستانه په اسانه باندې د ایران خوته هر طرف ایران په تبه هم مسيحي غوري او شرق خواته په پاکستان د خلک مخکنه مسيحي ټولنه او مسيحي اقاليت پا وجود لري هم په نظام کې هم په پرلمان کې هم په سیاست کې هم په مطبوعات کې هم په تعلیم او تربيه کې هم په ټولنيزو تصميمونو کې هر څې مخکنه دتو وجود لري په افغانستان دغه مرکزی حیثیت تر ټولو ښه اقبال درک کوي تاسو په نقشې د مخته وګوري د ګور اسلامين نړۍ په د اسلامين نړۍ کې دلته خصوصا مركز مركز كي بيادلت أفغانستان قراري دزلها يشير تليري ذكره هوي آسيا يكري آبو قلست ملتي أفغان داران يكري دلش الفسادي أو فسادي آسيا والكشادي أو كشادي آسيا كأفغانستان طول آسيابه آزادو كافغانستان فاسد شو طول آسيابه فاسدو ولي ذكرت افغانستان. ماتاس که مشکل پس استراتژیک او سوق الجيش او هم دینی و عناونی لحاظ یو قيادی حیثیت لري پاکستان او هندستان او کیسنه اسلام د افغانستان راغلي دي عمده سينه هغه راغلي د افغانستان افغانستان اسلام راغلي بلت اول مسلمان راغلي د دې سیمه اسلام وره د دنیا څو نشو دي دا یو نه یو دول باندې دي وي وګدي مودل پر د کوفر لخوا افغانستان به څه څوک نه د دي دیرزل د طاره او خصوصا په شلمې پیړۍ کې د جهاد نوم او فلسفې د نړیوال مسلمانانو نن اوره هېروه دلن دغه بیرته تازه <تصفيق> نو دوی د افغانستان د مرکزیت او قيادي حیثیت ته په تام کول سره غواري دلته یونوي مسيحي اسرائیل جوړ کړي دغه مسيحي اسرائیل د کوم وسیلی او کوم لارې چارې استعمالوي دغه تاریخ ډېر اوږد دی د اوږد تاریخ یو څه مهمة نقطة دي تاسب خدمتك زور عن دي كوم ديري زالي هاتي بدي بارك شوي دي ما يورزي او كتاب كتب نعمة دي فإسلامي نري يرغل كتاب عربي كده نومي دي الغارة على العالم الإسلامي دي فرنسوين مسيحي مبلغينو دي مقالو مجموعه دا چل فرنسوي جبنا دي مصر ستر عالم او لكوال محب الدين خطيب او دي اغم مساعد اليافي اربيته ترجمه کریدی دي. اللہ دین کی چستو پیداش پختو تن ترجمه کرت تن ترجمه اسلامي نړی يرغل نومي کتاب کی چدننا تنو شپیت کالیا 15 شپیت کال مخ کی چاپ او په هغه کې څو کم مقالې نشر شوی هغه د ترنوی وکلون مخکنی مقالې دي په هغه کې د هغه زمانی مسیحي مبلغونو لیکلي ک تاسو غواړي چې افغانستان خلک مسیحيان کوي نو هغه بکله حمله تاسو نه مسیحیت ونمن ځکه دا یو خلک دي او خپل ملی رواژن او عنانات لري دی غرب دی اثر نه ډیر لري او خود کفاه خلق دی په ديني او مذهبي لهاس دین ورکی قوی دی. نو ک تاسو غواړی د دې کلو کلمې خبره ده ک تاسو غواړی چې ته غوي کې اثر وکوي او متهیته را دعوت نو تاسو غربي ادبیات ال ترايج کئ ادبیات ادبيات رايش کئ غربي, غربي شعر او شاعری رايش کئ غربي تاریخ او فلسفه ال ترايج کئ او غربي جدي ال تخوریک ته ویلې بولد هجرت او جهاد ماحول ما هول کې ته زرګونو کورسونه د هجرت په کمپونو کې دیانګريزی جبه د ذکړه د پاره پرانستل شو او د دې ټول تر یا یاد نه نه وی شي صد تر شای یو موسسه ولاره او یاد یې موسسه لیبل او نوم وحیټ بکاریدل شوی دیغه نوم و اي ار سي د اي ار سي معنی د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي نړيواله د خلاصون کمیټه ما تاسو تبلو ارزوملی چې د مسیحیت زني خاص اصطلاحات د شپږو کې یو زریبي یو خلاصون یا نجات دی اغه دوی څه کوي څه ته دوی خلاصون وایي دوی څه خلاصون وایي انجیل ته د انجیل دته پښتو ژبه کې د تاسو لپاره چاپ کړي انجیل ته دوی زری هم وایي انجیل ته نجات هم وایي انجیل ته هم وایي دی انجیل نړیواله کمیټه د افغانانو لپاره د انګلیزی ژبه د خورولو ترشا والعروه. او لا ولاړه ده د دې لپاره په ملیونونو نسخه کتابونه چاپ کړل تر څو له دماغه امده مؤسسه د هجرت په ماحول کې یو شخصي چاپخانه و درلودله مطباخ ولا شخصي مطبا یې و درلوده نو د امامو مبلغینو ده هغه زمانه د نوي کلامخ مبلغونو د توسیو د نصيحتونو د عملی کولو په خاطر باندې د دې زمانه مبلغینو منګه مخ امخ مسیحیت او انجیل د دستي روان دن نک کسه هم ورستې دي عاملا اقدام وک همکه یي غربي ژبي غربي ادبيات غربي فرهنګ غربي رواجونه غربي فیشنونه دای پمن کی عادت کړ ترڅو د مسیحیت نه نفرت وکاو او لمسیهانو نه نفرت او لمسیهانو نفرت وکاو زکه د د جامې به شي د منګو د ژبې د منګو د او په نتیږي دا د دې عقیدې د فرهنګ نه هم نفرتونه کوم أماغو چې په لکونو افغانانو ته په ډیر ارزاني او حتی په وړیات وګ غربي ژبه په سر کې انګريزي ژبه ور زده شو دا د نوی کلو مخک خبره ده چې اوې افغانانو ته تاسو د مسیحیت د پیلامي یا د مقدمی په تور باندي غربي ادبیات، غربي کتابونه غربي نظریات غربي اخلاق غربي ژبه غربي شعر او غربي موسيقي د شين وروند کی د بده مسیحیت د منلو دي پارا ما تاسو ته ابله ورزول شه یوصل او پنځه لس کاله مخکی په پختوژه او انجیل ترجمه او د لندن څخه غوره شوی او پنځه لس کاله مخکی په پختوژه باندې د تورات او د نسخه ترجمه شوی غوره شوی او په هغه ځمانه کې چې انگریزان په مسلط وو افغانستان ته ډېر لن پراته وو دلته یراوړي دا چې افغاني ټولنه یو اسلامي ټولنه و او دلته د دي دین ډېر اثر او رسوخ موجود و د علماو او اخوانو د صوفیانو او اخوانو پیرانو او مرشدانو چې به وو اخوانو نو مستقيما د مسیخیت بخورولو هاتی افغانیت ولنه کتر ډېرې مودې نه کې دي تر دې چې د امام الله خان لیبرالیزم او پاغیب سي د ځای سست نظام د زمینه زمينه دره درک را چې د داوود په زمانه کې مسیحیان عملا افغانستان تراشي او د بامیان په ولایت کې د مسیحیت د خپروي هڅه کوي د داو탄 په زمانه کې د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې د جذام مرض ولاګي ده جذام یو ډول د پوستکي ناروغي ده او د وباب شکل بنه خوري حکومت د اغېنه توانو د صحه او وزارت ملل المتحد به په حد سره اړیکه کوي د ملل المتحد په حد څنګه د دې لپاره یو فند یا یو اندازه پیسې وتلی چې ددي مرض علاج پی شي او د میلار متحد مسیسا چې کله ی فند وټاک کې د هغ د دي پاار بیا ډیر خله او اوپل زیو لااندې کوي او چې څوک دا پروظاملي کوم غام کوم غزیام کوم یو هربي مو سرهغ له او ه د فند وختسته او بانیانو طرغله کله چې هغوی دلته کار شروعکو د و مدی د تریدللو نوورسته دا چې بانیان ډیر لې ولایت و او دینو سواده اوله او پوه او دا, دا شپې ډیر نو کلګم به سیوادم نو الټي د مسیهیت دی عملی خورولو هڅه شروع کړ دا راپور د صحت عامه وزارت تر رسید او د صحت عامه وزارت نه تاغه بیا داوت خان رسید داوت خان د دا خلکو ته د دې برخه معلومات ورکړي وخت دی ولې غوا خبر اړښتنه شو بیا اتصلې صحه وقت تر کول کې د افغانستان نوو من دا د دا داوت خان د هي مسلمانۍ دلیل نګرم زکه کم نور جنایات کوي هغه تر ډیر لري د دې اومدا الهات کې دا وو او اوغربی نظامونه دا دوواره سره تریلي دي او د نظام په د مکان د را مخی شي روان د بیرته پاتې شي دکه دغه ارانه د روشانو سره او دغه په نظامې کمونستانډېر پاخه شوي وو نوغربی موسیې دغربي سیاستون د پهلی کولو دپاره د وسیلو په حیث بندې کار ورکي دی د پااره چې د کمونزم د پاارره د دا سه خلاصه پریخي کی شا ایا کې د شي چې یو کڅو یو نظام یو یو څوک سمبه کې خرابو ملت مسلمانو د ملت د فشار لاندې یو ایا کې د شي زنی عناین ملي اسلامي ګریشات هم درلودل ډټو احتمالونه پر زیدي خو خبر ورکړه او څنګه چې یاني ټول زمانہ کې دی غوښرل د باميانونو او د مسیحیت د عملی خبرولو هغه د 644 کې ناکامه ترغه ورسته په افغانانو باندې جنگ مسلط شو او افغانان مختلف زاين و تلال المهاجر شور يوازيات برخي پاكستان تلال او يبلو يبرخي دي غربي وادون تلال اغه دي غربي وادون تلال اغي مستقيما عاملا فغربتله نكه وسدل بكنيتا زنگوناي اوردل بچاني فغربي مكتبونه كي اورو زلشول مسيحت ما حاول كي پاتشو زينه مسيحت قبولك او زينه لمسيحتنا متأثرة او لا اسلامنا متنافره شور او اغه د هجرت په کمپونو کې تر راتلونکي یو دهغه لپاره غربي مسیحی مؤسسه راغلي دولت بلاس ګونو مؤسسه راغلي او د کمپونو لپاره مختلف ډول سهي د ابرسانې د تعلیم و تربیه نو چارې سنبال کړي د هجرت په ماحول کې نوې نوې مؤسسه راغلي غربي تر ټولو نوې دی اي ار سي مؤسسه په تعلیمي او تربوي مجال کې ورته دي مهاجرینو سره د مرستې موؤسسه شلتر نو په نوم باندې و کتا سو اوریدل یم یادې کی پاغه وخت په نصر باغ کې د یغي مرکز او د اختر دلمانځه نورسته خلکو بلوا په وروره ولث اکلث گاډی وڅ ورکی یو کس دو د کیمران شو اغه موؤسسه ټوله وڅ زوله دغه د راي څخه واغی ټوله बर्बाद ک په هغه وخت کې خلک د جهات فجذب باندې واستواره د دین د پاره هجرت ان دکترین انحراف هم نشو غملي وسلتر نو موؤسسه اختلاف فعالیتونه په بل رنگ کې شروع کړ په یي شروع کړ د دغه سر کا نام د موسسي یوونه چې جديه تاسو شل کال وروسته ولیدل چې د عبدالرحمن په نامه یو سړي خپل مسیحیت اعلان کړ او بیا یې ولې چې ماشه مسیحیت کاله مخه مسیحیت تکمه مستقیم نه لرو چې تلرنو په مشته چې ما کار کاونه از ما ازلته مسیحیت شوی و د حضرت مهاول کې تعلیمي فعالیتونه شروع شو صحیح فعالیتونه شروع شو او حتى د مجاهدینو څنګه رونو تو جبهات ته تا غربي نرسان او ډاکتران په حقیقت کې مسیحي مبلغين او التغورتیدل په میاشت میاشت پیاده مزل نه وکړل هلته خلکو سرپات ايشول دی خلکو عادت تور طریقې جب دایز دکړي کیپا هغه وخت تاثیر گذاري درلوده کې نظر لوده خودی سبادي طريزان تمرین کا سبادي طريزان جوړک د حضرت په ماحول کې مستقیما هغه انجيلونه هم توزیو کړو د یو نکد تاسو پمختي پد تا څو ژبې شریف یعنی د مالک عیسی مسیح زیره په فارسی ژبې باندې متوذیښ ول دا په څو ژبې باندې او په ډوډر ژبې باندې د دې ترڅنګ د افغانانو د مسیحی کولو په خاطر رادیوي نشرات شروعول رادیوي نشرات د مختلفو معلوم او نامعلوم استیشنونو نه نا زاینون شروشل چې خلکو ته د دې تشویق او تغیر ورکاو چې تاسو مونږ ته خپل آدرسونه راوولېږي موږ تاسو ته کتابونه درولې په هر پروګرام کې چو څو ځله خلکو ته د آدرسونو د غوښتلو مطالبه کول مو ته آدرسونه راوولېږي ډیر ځله دا چې هم ولې درشول شي د مسیح په نامه باندې فلم د مهاجرینو په منځ کې او په بازارونو کې وریا هم توزی شو په پښتو او فارسی باندې ډیر مسیحي کتابونه ترجمه او توزی شوول دا را دي په پښتو باندې هم په فارسی باندې هم او لاو لا سمسته په هزارگی ژبه باندې هم په ترکمنی ژبه باندې هم و په ازبکی ژبه باندې هم تر اوس هم روان دي او د امه غه شروع شروع نه ده روان دي په هغه کې چې کم کسان خبرونه کوي تاسو باید پاتې شي چې په افغانستان کې مختلفو ژبو او د مختلفو لهجهو خلک دي ځینې په تخته په مرکزی لهجه وایي ځینې په جنوبی ځینې په شرقی ځینې په شمالي او فارسی هم هم دا ډول دغه مسيحي رادیو غا نه نه چې یواز یو کمته متوجی بلکې د دې سفې ډېرې قوی افغانستان تم رسېږي ایران تم رسېږي پاکستان کې هم مهاجرين تر خپل کوشش لاندې راولي او پرګرامونه ډېر جذاب او جالب دي تاسو باورېدلې به تم د ډرامو په شکل باندې دي د بان نور نصایحو په شکل باندې دي د نضافت د پرګرامونو په شکل کې دي, دي, دي, دي, دي مختلف دول د پرګرامونه لري نوم یې دي سامسیه پرګرام یا رادیو صداي په فارسي باندې د ټمو رادیو غانو علاوه غربي غیر دولتي مؤسسې مو د ان او په نامه باندې پیژنو ان او د درې انګریزي ټوري دي مخفف دي د درې کلمونه نان گورنمنټل غیر دولتی مؤسسي چې داخله کوته ان جی او وي ان جی او ګانه پښتو کې ورته وای ان او ها دا یو پښتو فرټي کلمونه ده یعنی غیر دولتي مؤسسي ولی غیر دولتی مؤسسي دغه څه دولتي مؤسسي خلق ودلته نه منلې زما تاسو ته یو ته خوایم ډیره د تعجب په زمانه زمانکي د امریکا سره جمهور پاکستان ته تلو رونالد ریګن د باغ د مهاجرینو کم ته ورغی د کمشنرۍ زینې مسؤلین د وزارت خارجه دي دي دي دي او داخله زینې مسؤلین هم ورته راغله په هغه وخت کې مهاجرینو نو نو خیمه واهله د غوښتل د مهاجران سره څو اکشنو مخکنه واهله بیا په میډیا کې راشي چې دا د دنیا تر ټولو دی یو لوی تر دی یو لوی قوی دولت مصر تر ټولو دی کمزوره انسان خیمه ته ورغله ده او دا غوسره ستلمش کې دی غاډي دي دي دي موجزه دی ژوند په پښتنه کې تر دې بنولو یو موجوده انساني موجزه بل چيري شه د نړۍ تر ټولو یو د نړۍ تر ټولو کمزور شخصیت د در بدر انسان خيمه کې ولازي اولته دیغه پښتنه کوي اصل هغه دی د امريکایي جمهور ايو مسلمان استړمشي وکړه د بابا سره څنګه راځي د خيمه کې نه تو ابل سره سره سړی مشي وکړه ابل سره سره سړی مې وکړه چې دا راغې به ورته لي باباګي وې صدر دی او دا څه ته پوسن راغله ده د ته خو لاسه روک چې د امریکا صدر د زړخ فل اسره اتونکورنه هغه حیران پاتش رونالد ریګن هم حیران پات شو او تراره و دي هم حیران شو دته دا په ولې درس ود نکره وې دا کاسر ز د کاسر ته لاس نه ور کوم خپل سفر امغه زنه قطه کبیرته راو ګرځید سفر لاند کبیر ته لاند واشنگټن ته او د اماغ ورغنه د روسانو سره د جوړې هغه را شروع کړه د ګورباچوف سره غابته وکوله چې تا یو وید دیو دی دي راوښک ګورباچوف ته په دې وای نه باندې یو تا یو وید دیو دیو راوښک او اسلام په ډیر زوراور دیو د ډیر زمانه لپاره موږ وید کړه یو بستاغه شخرا تخرا دی د افغانستان کبیر ته ګورباچوف یې ملامت ک او اماغوس د روسانو او امریکایانو ترمنځ د جوړې خبرې او مذاکرات سره شروع شول او د امریکایانو سره خپل دښمنی پاته ورسوله یا امریکایانو او روسانو سره خپل <سؤال> د حکومت نه پاتور سره ولا سوله تورسیدل او د نړۍ د اسلام ته خلاف باندې وي دغه ویده دیو چې اوس را وښي اوس د نړۍ د دې مقابلې ته ځان ته ورو کنه خبره لري خطرناک ده د دې سپینګر غیر دولتی موسیسی راغلی ا دونه ډيري غیر دولتی موسیسی راغلی چې اوس په افغانستان کې تاسو خبرې اسي چې فلور زره موسیسی کار کوي او کله نه نه نور رمضان بشر دوست په یو او باندې د زره موسسي لغوه کړي په درې مورځ بیا دی لغوه شو تاسو یاد زر دي زره موسسي په یو امضاء باندې لغوه کړي که باو بل سبا د حکومت ملامت شو په درې مورځ باندې بیا دی فکور کیناست د لغوه شو چې په یو کلم باندې زره موسسي لغوه کړي نو ته ګټه به د رسمی و فرنا ک په افغانستان کې اوس مسیې کار کوي او دولت فختله اعتراف کوي چې افغانستان ته د 18300 میلیارددو دلاررو مصرف یواې دیر فی د دی افغانستان حکمت کئ باقیمان ده او فیصد د ملو کی ده او مصرف کومک چې افغانستان د ممسلو اپار ل او دان موسیقی بیا، ده خلق و ده ذهنیت ده اماده کولو ده پارا ده خلق و ده ایمان و ده اعقیده خریداری کولو ده پارا دنجونو انجو ده پیغلو ده الکانو زوانانو ده دوی ده بلاری کولو ده پارا دول دول پرگرامونو دول دول راڈیوگانو دول دول ستیشنوو په دیوبانه سره تر ترده هم چه او موسیقی ده سراغل چه اغی افغانی موسی پاوریاډه ول باندې نوې کمپوز کوله د یغه په کسټو کې سبدوله او بیاي عمومي لارو کې د کابل ښار نه چې ورډګو خندار خواته سړک تللی یا جلال آباد خواته یا شمال خواته یا ګردې کواته دلته موټر درول او سولې به سونه تیرې دي سولې موټر هر یو ته بیا یو کسټ وتا وای دا واخله تاسو غمون نه دی چې لښې پخښاله شه موږ دې تاسو پرم کوو د سولې پیغام په نامو او کله د سولې په نامو دا کسټ دی ما ته هم را کړو ما سره ده ریڈیو غانه خو دې سولې ریڈیو پناه وګنه نو دغه موسسې اویافي صدا مساریف په افغانستان کې دې پلاس کړي او دې مصرفوي په افغانستان کې د لمریزې دپا کلیساوي یا ایساي معبدون اوس جوړ تر دې مخه په افغانستان کې پرسمي دولباني کلیسا و نه او اوس په افغانستان کې عملاً په خندهار کې هم کلیسا شته په مزار کې هم کلیسا شته او کندز هم کلیسا شته د ج آباد کې هم کلی سااشته په ورغون کې هم کلی سااش ته په قابلبل کې هم کلی سااش ته تا به چېې چریې د را د خلې من چ ن زملی خلک بلاغ وړی دا د دوی په خپل پهوز اړو کې دي هلته د ععبتون وورکې کي بي سر خپل مصح او بلغ راغلی دي سې سرویس په ک روان دی د ااکشنب د ورې دی د ادت چاری رسمی دولبانې التهسمبال د اول بل د پاه افغانستان کشي کلی ساګې جوړ شوي او دا اوس جوه شوی. تاره تنکه هم جوړی دي او په پوزي اډو کې هم کلیسا جوړی دي او دغه کلیسا او افغانان هم ور دي زينه د سالونو ننداره په شکل ور دي زينه ترجمانان الټ کار کوي ور او زينه په زور به ولای او زينه چې مسيحيان شوي دي د خپل عبادت لپاره الټ ور دي پټ پټ د دې لپاره چې دغه اکایي پټ کو سونه ل پټوالین راوځي شي باید بهرني مبلغین دلته راشي دا چې د سټمو د مخکي دول سټو افغانستان ته راغله، کپي ساته راغله، کندز ته، مزار شریف ته او نورو فن بامیان ته او نورو ولایتونو ته راغله، تاسو ودی که بس یوازې د دوه درې 750 نه لک یو 15 د 14 کسانو ته یادي، منه دا څه نه اوري، نه رادیو غن ماتې پیا، دول سټو مته او کلي په کلي ګرځیدل ول سوالي ته ورغله د خلکو سره ملاقاتونه کول بلکې د خلکو سره اشپې کولې ورته ورکرته راولې د دې لپاره خلک له دې سره اونڅه ولفتوه اخلي اونڅه ولفتوه تر اخلي سره جوړه کی کتبا دې څه پیغام ورکوي ورته چې اطمینان یې چې دا وخت ما دوست یو وخت مونږ ته خبره ولا مونږ سره اشپې کړو د مسټر فلان دی خو اغه ورته بیا بلځل بیا بلده لمسيهی مبلغن راغلل چې بیا ونی ولڅه عادي غیره ډېر دي مذاکرات وسو خو به تاسو یاد لیکم اغه بیا ته یادی او ټول ته ځکه اغه یوه څه مشته مخکې خبره ده او تر هغه هم مخکې د طالبانو په زمونه کې په کابل کې مسیحي مبلغین ونی ول شول د زرګونو کڅټو سیریانو مسیحي کتابونو او فارسی او پښتو باندې د انجیل د نسخو سره ونی او دا هغه ورځ دی چې د طالبانو حکومت نور د سکوت اورځي وي د سکوت په حالت کې اغه غوښتل دا غره مال کسان یا دغه مجرمين چې دوی ملدي عقيده په خلافي عقيدوي جرم کوي دا له ځان سره یو خوبل خوته اغه کې خوند کی پوځي عملیات وشول او د پوځي عملیات په نتیجه کې اغه خلک خلاص را شو دغه رمټ بیرته ورسولای او اذن خلک خداوي چې د امریکا پوځي ارغه طبي خاطر د نه شو تر څو اغه خلک هم خلاص وکړي په بل الطريقه خلاص نشول نه په وفوډونو خلاص شول نه په ځایي او نه په منګلېټوب نا په بدل ډول دلته پغوی باندې یو قانوني د وسه روانه اې دیبي طالب دی صدبي قانوني بهیر نه غوي راخلص کی نه جای بیروکه دغه بس یم سه هم بهرنه مبلغین یا دغه کلیتاوي یا دغه غربي له یوګانی یا غربین دیوز دیبي طالب صدوي خپه داډ او اطمینان سره خپل فاعل وکول شي دوی زور ته ضرورت لري قوت ته پښتواني ته ضرورت لري او د پښتواني خو څه کمنه څه امره پر 50 زر مسیحی عسكر دل تپدیهات کې اوس موجود دي 50 زر مسیحی عسكر هر څه دی پخ وخت تر سره کی ارته دی پواک کی هڅه کوڅه ته نشي ویله او چې څوک څورتاوي فوراً سبا ته غیا طالب یا القایدي چې اعتراض هم نشي کوله د اسلام د پاره فعالیت طالب او القایده تورن کیږي د مسیحیت د پاره فعالیت په مدني ټولنه لیبرالیزم دموکراسي ازادي حقوق بشر حقوق ځم حقوق الطفل پدې نوم باندې کتل کی او د اغه د پښتنو د ملاتل د پاره پلصګونو زره مسیحي فوجان راغلی دي او خپل انجيلونه د ځان سره ګرځوي ومن قران دی یثاروي مسیحي فوجونه چې کله راغلند نو د نور خلق او عمل او تخارډ او باندې په افغانستان کې مسیحي فالب شروع کړ تر دې دی مخې پټ پټ کول اوس ارت بر علا کوي دا چې مسیحي فوجونه ستون چې زینه خلق خپل انفرادي مسیحیت اعلان کړ پدغه جمله کې یو هغه عبد شیطان نامي کافر مرتد او یو تر دمخ کې یو بلکثو د جهادي او مشهوره کومندانو په کندهار کې د ملا ملنګ په نامه باندې ملا ملنګ د مؤسساتو لالهऱ्यांना مسیهي شو ننځله سپاره کال هغه باندې کار و شو بیا راغی مسیهي شو او بیا بيار... لا نه هرته ته الودا باندې په خپله په معنی باندې و چې مانو خپل قرآن هم پرې او اسلام من پرې خوده زرمن عاملا یو مسیهي افغانۍ داغه مسیحیت انفرادي ظهور کم تر کم په دلالت کوي چې په دې ملک مسیحیان شته او خلک مسیحیان شي وي ځکه زینې مې خو یې شو او بیا تر دې اندازې مسیحیان دلته په قوت کې دي چې هڅه کوي ته وتاوونه شي کافر شو نرغو نه کافر شو نرغو نه تیارې ورته راغلي چې سپور شو لوري قدر دنيو شو د نور خلکو لپاره پلم جوړ کله لاره اوار کړ او دا دی یو بل مرتد شو هغه خپل ارتداد اعلان کړ کله دا وته او په خپل ځلمې په روسه د بلسم نه میږي د بلخ په همتون کې هغه محصول څه نه میږي کمبخت کمبخت کمبخت پرويز کمبخت ما په ډیرو خبرونو کې وخت په وخت زينه احتاي ولیدنه زينه وايي افغانستان کې لزرک ثمته هن سيدي دنيوي 15 زره دنيوي نوي زره تر نوي وزره مهم اور دلي تاسو چا دي څو دي يې د چا دي نوي وزره اور دلي يې لسته په افغانستان کې 15 زره ممکن دی. دی ممکن دی. ممکن دی. نیم هم ممکن دی. ممکن دي یوه لکه ممکن دي یې نملک هم ممکن ده څنګه ممکن لپاره ته وایخته نه حق لري څنګه ممکن دي اغه دلیل دا دی چې په افغانستان کې مسلمان نه کېږي بلکه اغه ځاړ کومونستان چې واخې کومونستان او اسمتي هيان شو نو چې دې کومونستان وکاله مسلمانان او شو اسمتي هيان شو کافر بشي نو دخول الله مخ کې نا کافر وو دې پدې خاطر باندې کافر شې او کومونستان شې او چې البته ثواب عائسو عشرته بي ديني وا بي بندوباري وا مستي وا روبلو اغه چې نه وته شو چې اغه چې نه وته بلشي نه و هو ټکې ده دروبل پیسې دلار دي د ثرو په ځای کې څه نه دي د وروستو شرابو په ځای کې تازه شراب دي نو هغه چې یوخ کې کومونستان ملحدان او کافر وو کنو ملحدان کافران نه کوي کومونستان په اتحاد د امت سره کافران دي نه کوي کومونستي عقیده د کفر عقیده ده کنه نو دا غو په لږونو زړه کومونستانو څو وخت وويته څو وخت مسلمانان شو کم ی یپل د نظامات ظار وخوااو که اما کمونستان یو مختلف مسيان شي نپدي کته سبدون را ي کو ما خبره به یاغ لکاري چا کوټ چې ب خ شو اکس دللیکن اس کمري نو شا کوټای نه خري نو دې خلکو مرتخر ما ما خر ما, ما ویری اخه دې بل شر مې ده دې ته ودره دې سره ته نن دې خلک ماته خرخه زوای د نن دې بدل که تبسه بلادر به شه تشار څوخه ماته خلک د خرخه زوای نو دې هغه خیرات ناراتو کو دې کل ملکان رسول کړو بشه بس ما ماته نوم را بدل کيه خلکو ته دې ده هويته او ماهيته او حکاکت او معلومه به بس په دې نن ناخته ته نن کوټه شه چې قرترا هيته یا له هغه یو بارک زره نه در باندې بدل شو و څه شه و نن نه کوټه شه و ځانی مرګه خو کېږي دا خروه کوټی شنو بیرته خرسم درکاله پېرته خرسم نو زه بیرته خرسم نو کافر ته اوه مړمنځه و چې بیرته به کافر شي نو نوی جریان صحیح کې دای شي پنځو جریان صحیح کې دای شي لږ جریان صحیح کې دای شي یو لکم صحیح کې دای شي یوه مکم صحیح کې دای شي هغه بيدین خلکو ملحدانو بس نه بل, مش... ب... بل بل د محفل ورته جوړه مونکي تاویږي را تاویږي اکثر بس دا نه دی بینر ونیږي ورشي اندوان شي بس بش... چې دین نې توپ نه خبره خلاصو بي ګوره دي چې بل دین منلې بودایان شي دوی دي خو مستې دین په خاطر باندې دی عقیدې دی اخلاص په خاطر او دی خو کې په خاطر باندې خو دین نپری دی بل منی بل پیسو خاطر به څار سيری پیسې دی دین نامه منی نظر د مسلېات انفرادی ظهور د یو دلې یا اجتماعي ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوري ډېر د خطر خبره ده د دې لپاره چې د غو انفرادي یا پټ اجتماعي مسیحیت ښه تغذیه کوي شي معلومات او تورث ولې شي او په معموله طریقه باندې به تکلیفه طریقه باندې د افغانانو لپاره په پا انټرنیټ کې د مسیحیت ډېر لوی اهمیت روان دي په لږونو ویب سایټونو مسیحی ویب سایټونو د افغانین مسیحیانو له اخوانه خو دي کله کمپیوټر خلاص کی او په کمپیوټر کې بیا watan.com watan.com چرواړوي نړaltro بیا د افغان مسيحيانو پلسګونه ویب سایټونه درته راوړي او هغه کې بیا یو مجله ده د غندم په نامه باندې په نامه باندې مجله ده کټایټل د افغانستان نقشه ده او دا نقشه له نه ټاکه ده او داخله کې د سلېب په شکل ورکیرا وسته لیدي د سلېب په شکل لکټول افغانستان کې د سلېب نه نور په زرګونو بقالی بکې دي او حتی پامډغه کې تلویزیون هم مسيحي تلویزیون مسيهي مجالين بکشته خبراونم بکشته نور فلمنى هم بکشته مسيهي فلمنى فپختون بکشته او په فرغین بکشته خالص مذهبی دینی، تاسو نه باندې هر څا کوړته دي هر ځوان دي هرې پیغلې لاست تاسو باندې پر پروګرامونه ور دي دغه ټول حق په خاطر باندې دي چې په افغانستان کې یو مسیحی مسيهي اقليت منسترشه وختہ چې یو مته هیڅ تبدل ومته ان شي بلودریشي بلویغه تر بچیان شي دی لونی شي دی زمان شي دی اولادونه شي او بیا د لسو 1500 کالو په ترتیب باندې افغاني طبيعتم ولري تذکرم ولري وای زاد افغانمه افغان کېږي شي زنه نه افغان کېدی پک افغان کېږي افغان کېدی زنه افغان کېدی ز افغانم زبام په پکتورا دا مپلر دا منګه هغه په پوله پټای ز مکه میراث تاریخچا ارته موجود دي نو کله دغه خلق دلته دغه استعمار تر لاندې سره راه شي بیا د دوی یو مسیح عقلیت جوړې افغانی مسیحی عقلت او دغه افغاني مسیح عاقت به بیا د مختلف ولارو چاو نه د متاتو للارري د تعلیم للارې د دعوت للارې د اقتصاد او غربیم لاطل للارې خپل حد نورم هم پیاړی کوي پیاړی کوي پیاړ کوي ترد چې ځانبه د دوی پ خپل ګمان داې په یو وختې پارلمان ترسه او په پارلمان کې به یو پارلماني مسیهي اقليته او ا الشكل له پارلمان کې پارلماني مسیهي اقليته منځکي هغه د قانون جوړونه او قانوني صلاحيته او حق لري نو که پارلمان دغه لپاره ځ حلق قانون ته جوړ کی ولا دوی به د تنظیم لپاره قوانين نه جوړي نرغو دوی جوړوي چې نه کوي پولي وي پټوي وي حق منل شوی افراد موجود وي نو که خپل حق نغوري په حق بغوړي د حق وړ د حکومت ترسي حکومت ترسي د یو وزیر پکې دی یا د رئیس پکې دی یو خپل حقوق وی پارلمان کې خپل مطالبه کوي څوک به انکار امر نه شي کولای د ټول هر څه د دې لپاره روان دي او شکل له قوانینو جوړ شي نو دا د قوانینو د قوانینو په خلاف یو په بلبسه استعماليږي یو په بلبسه تر دې چې خدانو خواسته خدانو خواسته خپل د اغه خوب تعبیر وکړي شغوالي دلته په منځني اسیا کې د افغانستان یو مسیحي اسرائیل جوړ کی دا د دې دی او دا هغه عملی نه یو هڅه چې ماته سویلی د دې څې او د پروپاګانډي زار غنجایش نشته هرڅه ته راو نه شي او دا ته دغه مسیحیت د اختراری د مخنیوي لپاره تومره حق منګلرو تومره حق کړی دی بخې دې کنه ننځله سفارت یا ته له کاله مخکي یو وروکي کتاب ګوټه د شواهه په په نامه یو مستعار نامه باندې چالو کړي شواهه په څښې نصرانې اوث اللہ تعالی دی پا او علم که براکت واشه یا استاذ آهدی احمد زی سلیدی پلانونه په ودر وره وره رسالیدی انداشت دکنه دا از منگا علما، از طالبان، از منگا محاسلین، از منگا مخابر، لیکوالان، شاعران، ادیبان دا طول ملی اسلامی ازتماعی لري چې د خپل ملت اعقیده دغه دغا خطرناک یرغل نا د دخمن په پلانونه دا ن او هغه ته علمي جواب ورکي علمي جواب ته علمي جواب کې هیڅ ځنګل درته نشته دا راځي دلیل تاسو ور وایي اپ اینټرنت کې ته دوه طریقه هغه یو رادیو خپره یې ته دوه ته دو رادیو غمو چې خبرونه وکه فلشي کې وکه رادیو جوړو خو څه نه کومال نو خپره جوړې بي نه کی شي څه جوړې بي نه رادیو شي خپل کېږي خو به خلک اوري کمنځه نه اوري کنه لکه رادیو غنه خپاتانه ته راکېږي چې خپل خلک واوري پاکستان کې هر کلي کې ده هر ملاته کې اور رادیو چې خپل ترجمه بکوي پلس کیلومتر شل کیلومتر نو پکار د چې منګه هم د مثال په مقابل لوري کې عمده تاثیر تاثیر و ولرو لکه غوي په من کې تاثیر گزاري کوي غوي په من کې خلق mesti هې تر ته دعوتي منګه خلک اسلام ته دعوت کو غوي د منګه په اسلامي فلسفه او عقائد او اخلاق او قران او حديث او فقہ او تاریخ او تصوف نظریات تزکیه احسان تدب انه تكونه کوي مغبه دغه لريغه مهارته عقيده بني علمي ترازونو خلقته و شاله که داخد منلو خبر نه د عقل نه لري دا, دا تاسو چې حق او حق او د باطل مووازنې کوي او عقل هم دغه په معیار ګرځوي په دغه عقل هم د نابرابري دي چې د طالبانه کی د منګه په ملایا نه کی د منګه الیکوالانو شاعرانو ادیبانو په دی کی ډیر کم د احساس موجود دی بس من خو په دی کی سراخته یو بل کاسر کو یو بل کو یو بل دینو باسو د فلانه د فلانه تایید د فلانه د فلانه تایید او یو په بل باندې اصل دښمن رانه دی اصل دښمن د منګه پرګونو لکه وینه <تصفيق> لکه وینه د هرچا په وینه کې چلیږي مسله ډیره خطرناکه مسله ده او ډیره په خیران کلولې ده دغه عملیه ته چې ما د تاسو خدمت کې مختصره ډول باندې وړاندې الله تعالی به چې دا غاسو خبرې پمنګو تاسو کې اغه وېده زمیر راوخي او منګو علما او دانان لیکوالان ادیبان شاعران خطیبان د خبره متوجشي او په دې بار کې عملي لیکن او کې اېڅه تی کې خلک ته ورسي خپل مجلسونو په مذاکرو کې خپل بندارونو کې بده خبره سره یادې کې وایي رواي لري ترسو دا خپل کور د شان خپې ځدی کې ورنکنه څه بنسبه کوي او کناي خدانه خاص منو تاسې به بیا داسې یو مشکل سره مخ کیجو لکه یو د شمح مخ مخشو سپلار د عازي ته مناسب او زمون بي ټول کافر شيو کمونستان شي به پلار د لپځان باندې خبرم نو ما ډیر د سیمه له نه د چپلار د محراب کې ولاړ و خلک تبي جما ورک ولا ملابه زمونږ په ورکنه زوانان او استاذمان کې ناس او کافر شي وو خلک هم شي وو پرچميان شي وو الله دې هغه ورځ نراول چې بیا د موږ د ملت انداز سرنویشي کومندان څه په ځاینا شي زمونږ وي کافر شي رهبر څه په ځاینا شي زمونږ وي کافر شي لونه بي کافراني شي اجي صاحب او میا ملک دا په ځاینا شي او او لازم نه به کافر شوی یا د انټرنټ لارنه یا د ریډیو لارنه یا د موسسېد لارنه یا د ډالر لارنه من غوا تاسو یو ځل د دې سوره نه چې چر شویو بیا د دې سوره ته ډیر متوجه اوسو دې سوره د کمونیز مار چې چلیو من غوا تاسو بعد د مسیحیت مار من غوا تاسو ونه چې کم تر کوم خپل خپل بچان خپل لونی خپل ماحول خپل کور کلي خپل مكتب وهنته نه فا کولته د دې خلکو خپل پیغام ورته